Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambutase. Mm -hmm. minule jsme pobrali 8 stupňů hm? které vysvětlují jak praktikovat vypasanou utěšení a vypasanou vhledu v rámci meditace na tělo, tedy v rámci vidělosti v těle, o těle. A vysvětlili jsme tež, že těchto 8 stupňů, 4 stupně v jižní tradici, tři stupně v severní tradici a dvou tradicích, čtyři stupně, co se týče vypasany, vysvětlují vlastně proces zjemňování objektů. Hm? Ten, kdo medituje na dech, by si to měl vědom, že právě moudrost a koncentrace vůči dechu zjemňuje dech a tím pádem zjemňuje počítek Dechu, počítek těla, který je, základ, který je základ počítku dechu. No a samozřejmě též vědomí, které pozoruje dech. Hm? Čili, když to spojíme se principy, které se učíme večer, vlastně ten, kdo medituje meditaci šamata, jeho pochopení, jeho moudrost se spočívá v tom, že chápe utrpení hrubosti a meditací utišení se právě zbavuje hrubosti a dosažuje, dosahuje stále jemnějších stavů až po eh, vlastně čtvrtý stupeň prohloubení, kdy vlastně veškeré hrubosti, co se týče počitku dechu. Zde dech se už jen jeví jako eh, zjemněný objekt, tedy obraz, zjemněný obraz dechu. Dech, hrubý dech už eh, jde u perfektních jogínů úplně do pozadí. U obyčejných jogínů eh, už není vidět, u nosních dírek, ale pouze u e, břiše. Meditující, který praktikuje zjemnění objektu cestou v hledu, potom medituje, tedy jestliže praktikuje cestu žáku. Jeho objektem jsou čtyři vznešené pravdy, které chápe tím, že pozoruje vznikání a zanikání v každém momentu. Jestliže jeho vypasaná jde do hloubky, pak odvrácí se o vznikání, pozoruje zanikání, pouze zanikání se stává jeho objektem, tím jeho vypasana zraje a připravuje se tím, že projde hlubšími stádiemi vhledu, připravuje se na přímou vizi toho objektu, kde který je vznikání prost. Tedy nirvány. Aby se to stalo, samozřejmě musí nejprve se plně odpojit od všech formací a to je vlastně ten nejvyšší stupeň vypasany s světským objektem. Podle teorií, které máme v jižním buddhismu, ten, který praktikuje praxi bodhisattvu, zůstává v tomto stádiu, hm? nejde do eh, stádia světské realizace a praktikuje tedy dokonalosti. Podle eh, učení, eh, tak, jak ho nacházíme v písmu severního buddhismu, vysvětlující hlavně cestu Bodhisattva, cestu buddhovství. Vlastně e, realizace světské objektu nemusí být překážka v cestě Bodhisattva. Proč? Protože Bodhisattva chápe, že v podstatě ani nestálost všech jevů je jenom prostředek. Jediná skutečnost, která je, opravdu je, je právě skutečnost takovosti. A to je jeho kontemplace. Tu tež je vlastně od samého počátku do rámce vledu, do rámce moudrosti, do rámce eh, pozorování. Právě proto pro je důležité pochopit v rámci toho, o čem se bavíme večer. Pro v cestě bodhisatů, eh, jak recitujeme tež v sutře srdce, ani eh, ani e, nestálost, ani věčnost hm? není e, ta nejvyšší pravda. Nejvyšší pravda je právě takovost, která přesahuje rámec věčnosti a rámec tedy všech rozdílů. Hm? A to je třeba si uvědomit. že si to neuvědomujeme, hm? Tedy je to eh, to, co se nazývá v severním buddhismu eh, pochopení světské reality, nadsvětské, nadsvětské reality. Hm? Čili to je ta realita, která přesahuje rozdíl mezi světským a nadsvětským. Hm? A tuto realitu Jestliže chceme pochopit cestu bodhisatvu, bodhisatva studuje, bodhisatva realizuje, bodhisatva se snaží chápat. Tím právě, co jsme vysvětlili včera, pochopením principu, že vlastně nic ve skutečné realitě, nic se nedá uchopit protože nic se nedá uchopit, začíná chápat, že ani mezi mirvánou a samsárom nemůže být žádný rozdíl v, v realitě, právě v realitě takovosti, kterou se snaží chápat jakožto jedinou realitu. Hm? Jestliže to chápeme, jak jsme vysvětlili včera v cestě žáků, čtyři stupně šamaty, čtyři stupně vypasaní jsou tedy eh, pochopení objektu, studování objektu, o tom jsme se zmínili, co jsou objekty, poznání objekty, eh, takzvané ňáta pariňá. ňáta pariňá znamená poznání objektů moudrosti. Hm? Aby jsme praktikovali vypasanu z hlediska eh, hlubšího pochopení. Měli naše analýza se provádí v objektech moudrosti. Hm? Objekty moudrosti už jsme se zmínili, jsou pět agregátů, 12 základů vnímání, osmnáct elementů vnímání a tak dále. Hm? Ten, kdo praktikuje vypasanu, praktikuje buď vypasanu cestou schrnování těchto objektů, moudrosti v, ve skupinách, anebo je studuje jednotlivě. Aby je studoval jednotlivě, potřebuje základ, pevný základ šamaty, pevný základ žány. A to je třeba pochopit. Proč potřebuje pevný základ žány? Potřebuje pevný základ žány, prohloubení, protože jedině, jestliže máme prohloubení, můžeme jasně vidět, a to je třeba si uvědomit, můžeme jasně vidět bezprostředně předcházející vědomí. Podle principu zdůrazněvaného v buddhismu, tak jako prst nemůže ukázat sám sebe, hm? tak jako nůž nemůže ryzat sám sebe. Mysl též nemůže vidět sama sebe. To, co vidíme jako mysl, je tedy předcházející mysl, protože rychlost myšlení je, se nedá měřit. Hm? Dnes můžeme měřit rychlost světla, ale nikdo ještě nenaměrit rychlost myšlení. Právě proto, jestliže máme nadpřirozené síly, můžeme vidět v tomto momentě, co se děje v, třeba v Austrálii nebo kdekoliv, jestliže se učíte Číku a najdete V mistroství můžete léčit na dálku, léčitel z Tajvanu může léčit lidi na Slovensku. Hm? To existuje všechno, protože rychlost myšlení a rychlost, které se přenáší právnickou silou, je až neskutečně rychlá, nedá se měřit. Tedy to, co vidíme jako mysl, vidíme jako předcházející mysl. Ale jelikož nemáme samády, jelikož nemáme pohloubení, proto vlastně to, co vidíme jako mysl, vidíme jako mysl, která už dávno, dávno, dávno není. A Potom eh, myslíme o tom, co už dávno, dávno neexistuje. Teď, jestliže máme prohloubení, co jsme se naučili? To jsme se zmínili o tom předtím. Naučili jsme se fixaci na objektu, hm? která se jmenuje Arpana, neboli Ápana, což je v buddhismu synonym vytarky, hm? protože vytarka je to, co doslova fixuje naše vědomí na objektu. A tím může vytvářet reč i myšlení. Jestli naše mysl není fixovaná na objektu, no, tak jak budeme mluvit, jak budeme myslet. První musí být síla, která... První musíme udělat objekt v mysli, což, jak jsme se zmínili, je manasikára... Hm? což se překládá jako pozornost, ale doslova to znamená dělání v objektu v mysli. Jestliže uděláme objekt v mysli, začíná proces myšlení. Když neuděláme objekt v mysli, kde je proces myšlení? Jestliže uděláme objekt v mysli a podle teorie tradičního buddhismu, můžeme udělat jen jeden objekt v mysli. Teď podle teorie yogačáry, kde mysl je základem všeho a všechny objekty se objevují v mysli, proč, neudělat, proč nemůžeme mít několik objektů v mysli najednou? Jestliže chceme pochopit Mahajánovou meditaci je to obzvláště příhodné, když tomu rozumíme. A to je též obsah naší zkušenosti, když sedíme, hm? zároveň pozorujeme dech a zároveň cítíme bolest. Je to tak? Hm? Zároveň můžeme cítit, když tady zapálí roman dvoňavou tyčinku, můžeme cítit dvoňavou tyčinku. Hm? A když potevřeme oči, můžeme tež vidět barvy před námi. Je tomu tak? Z hlediska mi to není možné. Protože když uděláme objekt v mysli, můžeme udělat jenom jeden objekt v mysli. Buď barvu, nebo koncept, nebo zvuk, protože mysl se hýbe tak neslíchaně rychle, my si neuvědomujeme, že vlastně v jednom momentě změníme mysl i tisíckrát, i, i, i desetitisíckrát, i sto tisíckrát. Tak rychlá mysl je. Teď podle teorie Terevády, aby jsme změnili objekt, první mysl musí se vrátit do svého zdroje, to je do základního vědomí, které se jmenuje Bavanga, aby mohlo změnit objekt. A my si toho procesu nejsme vědomí, protože ne, nepoužíváme mikroskop koncentrace. Jestliže použijeme mikroskop koncentrace, můžeme si to být vědomí. A to můžete, jestliže se budete snažit v, v praxi. Šamaty, můžete tuto zkušenost udělat sami. Jestliže šamata se lepší a získáváme schopnost zůstat dlouhou dobu u stejného objektu, když tento objekt ztratíme, může nastat situace, kdy po nějakou dobu jsme v mysli, která nemá žádný objekt. jeví se něco, co se ne, nedá pojmenovat. Hm? Tedy mysl bez objektu. To se stává právě v situaci, když meditující dosá, dosahuje na základě zjemněného objektu dosahuje přístupové samády. A ne ještě fixaci. Jestliže dosáhl fixaci, se to nestane. Jestliže dosáhl fixaci na objektu, spojil se s tímto objektem. Pak, jestliže obrátí své vědomí, ke zdroji vědomí, ke bhavanga, pak může vidět, a to je známka toho, že dosáhl fixaci, dosáhl diány. pak může vidět ten objekt, který použil k fixaci a to k vědomí, který jde k tomuto objektu, zároveň V jižní tradici se to jmenuje praxe vypasany v šamatě. V severní tradici se to jmenuje praxe vypasany v šamatě. V jižní tradici se to jmenuje vystoupení z džány za účelem praxe vypasany. Hm? Ale jedná se o stejnou zkušenost? Čili... Jestliže máme Diana, jestliže máme zkušenost prohloubení vědomí v objekt, co sem, jaká je výhoda toho pro Vypasanu? Můžeme vidět bezprostředně předcházející mysl, protože můžeme v základním vědomí jasně vidět ten objekt, který nám umožnil fixaci. Normálně, jelikož naš, naše mysl není fixovaná, my nevidíme ten objekt, který nám umožní fixaci. Který nám umožnil to, že zůstáváme u toho objektu, který jsme si vybrali. Hm? Ale jestliže fixace je, jestliže vydržíme třeba aspoň hodinu na tom objektu, který jsme si vybrali k utišení, pak. Když se obrátíme ke zdroji vědomí, ten objekt právě pochází z tohoto vědomí, tak uvidíme i to, to samsárické vědomí, které jde k tomuto objektu. A v tomto vědomí jasně též uvidíme sílu, která práská vědomím objekt, což je vytárka, sílu, která hladí objekt, což je vyčára sílu, která se raduje s objektu, což je slast, tak uvidíme zkušenost objektu ve smyslu příjemné príjem, zkušenosti, což je štěstí, nebo příjemný počítek, a uvidíme tu sílu, která drží všechny ostatní ty faktory vědomí a všechny ostatní faktory vědomí, které tam jsou, bez faktorů vědomí, vědomí nemůže existovat jako takové. A ta síla, právě centrifugální síla, ta se jmenuje jednobodovost mysli, která je předpoklad Všech prohloubení. Na základě této jednobodovosti může nastat prohloubení. Čili meditující jasně vidí, že dosáhl prohloubení a jasně vidíte, že ty faktory prohloubení, které mu umožnili prohloubení první džánu, jsou co? Jsou v proudu vědomí, který je nestálý, který vyvstává a mizí v každém okamžiku. To je výhoda, tedy vypasany v džáně, nebo výhoda studování vypasany pomocí stavu prohloubení. To je nutno si uvědomit. Normálně tedy nemůžeme vidět bezprostředně předcházející mysl. A bezprostředně předcházející mysl je právě ten nejlepší prostředek k hlubšímu pochopení vědomí. Jestliže nevidíme bezprostředně předcházející mysl, pak nemůžeme detailně studovat faktory vědomí. Můžeme je jenom studovat ve, ve skupinách. Pak musíme se orientovat na teorii. A teorii jsou rozdílné, protože způsoby meditace jsou tež rozdílné. A my vidíme podle způsobu meditace, a podle instrukcí, které jsme dostali od učitele, jak vidět. Právě proto ty rozdíly v faktorech vědomí, jejich analýze, podle různých systémů meditace. Ačkoliv v principie stejný, detaily jsou různé. A princip je, že všechno, co Jakákoliv mysl vázaná na objekt musí vystávat a zanikat v každému okamžiku. V době Budhy právě ty proje, ty stavy fixace, stavy prohloubení vědomí byly považovány za stavy probuzení. Ale Buda. Poznal, že po těchto stavech přesto e, přichází odliv a příliv nečisto do vědomí, tak jak to můžou být stavy probuzení. Stav probuzení musí být stav spojen s vědomím beze které trvá a není vázáno na objekt. A to právě tedy podle tradice Abhidharmi Buda poznal, když praktikoval pod, jako upaklé sa suta tvrdí, když meditoval pod stromem probuzení, použil své, svou džánu, mistrovství své džány, mistrovství v svých nadpřirozených silách k vypasaně. To je interpretace z hlediska žáků, z hlediska učení žáků. Ať už meditujeme jakoliv, ta zkušenost, tedy prohloubení a jeho použití k vypasaně, je velice důležitá pro pochopení buddhismu tak stojí za to, i když máme perspektivu cesty bodhisatovství, stojí za to, udělat tuto zkušenost. Ta se nikdy nestratí. A tu zkušenost uděláme právě tím, že se naučíme ty různé stupně pohloubení. A proto dnes budeme mluvit trochu v detailu o tom, jak ty stupně prohloubení realizovat. Tedy vracíme se k těm čtyřem cvičením a čtyřem stupním spojeným se samotou. ty jsou vysvětlené v rámci meditace na tělo. Je třeba vidět proč. Je to proto, že objekt meditace utěšení normálně, zvláště v pojetí abidharmi, je prostě růpa, jako dech, jako barva. A růpa se skládá ze čtyř elementů. Čili, aby jsme se dostali do vypasaný, aby jsme se dostali do šamaty, tedy potřebujeme koncept, Ha, rupy. Už, se, už jsem se zmínil o tom, že jestliže pracujeme na dechu, to, co používáme k utišení, to, co používáme k fixaci, je vlastně mentální obraz dechu. Tento mentální obraz dechu, striktně řečeno, patří mentálnímu vědomí, ale protože je založen na přímé zkušenosti čtyř elementů, dechu jakožto pulzace, jakožto teploty, jakožto chladu při nádechu, tepla při výdechu, jakožto tlaku unosných dírek jakožto tvrdosti nebo měkosti unosních dírek, kde cítíme dech, dotek dechu. Právě proto tento mentální obraz je založen též na růpa, na tom, co můžeme proložit, ačkoliv nepresně, jako fyzikálnost. Jak víme, že to patří růpa? Víme to tak, že jestliže, máte, jestliže jste praktikovali meditaci na čtyři elementy a v budoucnosti stojí za to, se této meditace věnovat, jestli chcete hloubě pochopit vypasanu, pak jestliže se obrátíte k obrazu dechu na dotyku dechu, který jste si vytvořili s pochopením čtyř elementů, ten obraz se rozpadne tež v takzvané kalápy částice. Stejně tak jako tělo, které jste předtím na základě meditace čtyř elementů nechali rozpadnout na částice. Teď se tedy vrátíme k, k samatovému pojetí meditace na dech. Hm? Čtyři cvičení a též čtyři kroky v této meditaci v vytvoření jemného obrazu. Hm? Tento jemný obraz přijde v schopnosti zůstat u doteku dechu. Hm? A spontánně zůstat u doteku dechu. Toto schopnost spontánně zůstat s rovnoměrným vědomím u doteku dechu vede přirozeným způsobem prohloubení dech, k zjemnění dechu a prohloubení dechu ve čtyřech krocích se je to výsledkem počítání sledování hm? Jestliže pracujeme na trvádové metodě sledování dechu na jednom místě, tedy u nosních dírek, kde cítíme dotyk dechu. Jestliže pracujeme s čínskou metodou, pak dotyk v celém těle. To jsme všechno vysvětlili. No a pak Přijde tedy tápana položení vědomí rovnoměrně na objekt. Položení vědomí rovnoměrně na objekt vede k progresivně stupeň, stupeň za stupněm k zjemnění objektu. V cvičeních, které jsme popsali, tedy první cvičení z moudrostí si jogin uvědomuje, nadechuju, vydechuju, dlouhý nebo krátký dech, potom cítím formace těla nebo pocitujíc formace těla, nad, učím se nadechovat a vydechovat. To je třetí cvičení. Hmm? Kája, sankara pati, vedi a se si sámi ty sikaty. kája pati, a si sikaty. A zde pocituju formace těla, pocitují, jak pocituju formace těla podle teorie, jaký najdeme v teravádě, na jednom místě, kde pozoruju dech, vidím vlastně tři těla. Vidím tělo dlouhého a krátkého dechu, vidím tělo, jelikož se soustředím zde, můj počítek těla tež bude zde. Hm? Čili vidím fyzické tělo, Vidím tělo dlouhého, krátkého dechu, a vidím tělo vědomí, které pozoruje dlouhý či krátký dech na jednom místě. Jestliže to dokážu, spojí se objekt se subjektem a zjemňuji objekt. To vysvětluje proces, vytváření takzvaného upačára samády přístupového samády v přístupovém samády objekt se tedy stane takzvaný reflektivní objekt dechu a tento reflektivní objekt dechu používá jogin k fixaci pokud nevytvorí tento reflexivní objekt dechu v meditaci na dech, tak nemůže se fixovat. To je třeba pochopit. Proto než skončíme, jestliže chcete pokračovat v této meditaci a chcete použít džány k vypasaně, jestliže chcete meditovat satovskou cestou není to nutné, ale je to užitečné. Jestliže chcete meditovat cestu vypasané, analytické meditace, která nikdy neškodí, hm, no tak je to ten nejrychlejší způsob dosáhnout jasnosti. Tak učí vlastně všechny rozpravy buddhy, které se zmiňují o meditaci. Nejprve džána, potom vypasena. Jestliže meditujeme na dech, jestliže meditujeme meta, tak nepotřebujeme reflexivní obraz objektu, protože objekt je abstraktní všechny bytosti. Hm? Jestliže meditujeme na dech, potřebujeme nezbytně reflexní objekt, Dechu, aby jsme se prohloubili v dech. A ten reflexivní objekt dechu se právě vyjeví v tom stádiu, kde jsme si vědomí těchto třech těl, které se spojí tedy ve stádiu, kde sledujeme dech na dotyku. Když sledujeme dech na dotyku dlouhou dobu a mysl se tam usadí, vyjeví se, jak možná někteří z vás mají zkušenost, se na, právě na tom dotyku se vyjeví světelné jevy. Hm? Za začátku budou nestabilní, hm? budou nejasné, budou pulzovat, většinou jistá šedá barva nebo stále se měnící, jistá pulzace šedé barvy. V tom momentě, jestliže meditujete sami, by se takovému objektu se, by se meditu jogi neměl věnovat, protože když se věnuje nestálému objektu mysl a ještě nemá fixaci, mysl též bude lehce, se stane nestálá. Ale v tomto stádiu už pociťuje výhody meditace, pociťuje naplnění tím, co dělá. Jeho dech se stává jemný, jeho počitky těla se stávají jemné, proto může zůstat, ačkoliv má bolesti, může zůstat v meditaci dlouhou dobu. Bolesti do pozadí, protože koncentrace dělá jeho objekt jasný, hm? takže není rozptylován bolestmi, které začíná cítit na periferii vědomí. No a co se stane? Jestliže Pokračuje v pozorování právě toho dlouhého nebo krátkého dechu. Zde většinou dech se stává krátký. Hm? Mnozí jogíni dělají zkušenost, že v tomto momentě, kdy dech se stává krátký, jestliže ještě nemají zkušenost prohloubení, srdce začne rychle tepat. Hm? Někteří meditující jsou vystrašení, je třeba se uvolnit a tyto stavy netrvají dlouho. Za chvilku přestanou, místo se uklidní, dech se stále bude zjemňovat a tím pádem světlo, které nebo barvu, kterou cítí na dotyku dechu, se bude stabilizovat a vyjasňovat. Jestliže se stabilizuje a vyjasňuje. Stane se, že se barva mění. Počítek se mění. To znamená, že vnímání se mění. Jestliže se vnímání mění, nemůže dojít k fixaci. Aby došlo k fixaci, vnímání se nesmí měnit. To je třeba si uvědomit. Tak pokud se ten světelný obraz mění, nemá smysl ho chytat, ne? nemá smysl se jim zabývat, dále se zabýváme dechem, až ten obraz pevní a přestává měnit tvar, přestává měnit barvu. Ne? No a tím pádem se dá meditující se může tímto objektem zabývat, může ho uchytit, protože se nemění. Jestliže ho může, jestli ho uchytí, pak to bude stabilní objekt, jasný objekt, No a ten objekt, který uchytil a který se stal objektem fixace, ten se právě nazývá reflexivní obraz dechu, nádechu a výdechu. Technicky paty bhágani Voda této praxe je, jestli jednou meditující uspěl ve vytvoření tohoto jemného objektu, který mu dovoluje transcendovat, přestoupit sféru vnímání, kde pět smyslů hraje dominující roli. Do sféry vnímání, kde jemné objekty hrají dominující roli a u jemných objektů mysl možno udržet u stejného objektu. U vnímání, které je ovlivněno pěti smysly, mysl se neudrží u jemného objektu. Když přijde jiný objekt, bude se věnovat jemu, aby jsme Transcendovali sféru vědomí dominovaného smysly, musíme si vytvořit jemný objekt, který se tež jmenuje růpa, protože jeho základ tež jsou čtyři elementy. Ale zjemněné čtyři elementy. V tomto jemném obrazu ty vědomí čtyř elementů tepla nebo chladu se stává pouze se stává pouze mentálním obrazem, který se nemění. To znamená, že ty věmy tepla a chladu a tlaku a tvrdosti jdou úplně do pozadí nastává se jejich Vliv na vědomí se, se stává prakticky neexistující. Jenom to může umožnit, umožnit fixaci na jemný objekt a přestoupení ze sféry takzvané káma, dominované pěti smysly, do sféry jemných objektů, kde mentální vědomí hraje dominantní roli hmm. a není už eh, nemá už eh, nebude poznamenáno hmm. jeho vnímání jemného objektu nebude eh, eh, ve větší míře ovlivněno pěti smysly. Hmm. Právě proto se to nazývá roupa dátu. Hmm. Element vnímání jemného objektu. Tedy jestliže se vědomí spojí s tímto jemným objektem, hmm? přistoupí kamadátu a Transcenduje Kamadhatu a vstoupí do Rupadhatu. A v Rupadhatu právě získává schopnost jemného poznání. Jemné poznání v učení buddhismu je spojeno se větší moudrostí. Jestliže tedy dosáhneme hm, prvního prohloubení, dosáhnout prvního prohloubení není tak e, lehké. Jestliže dosáhneme prvního prohloubení, pak e, dosáhnout vyšších stupňů prohloubení není zase tak těžké. A první prohloubení je těžké, protože aby jsme ho dosáhli, musíme překonat ty různé překážky hm, v podobě pěti překážek. Hm. A to není tak těžké, to není tak lehké. Ale jestliže jednou se tuto zkušenost prohloubení v jemné formy máme, tuto zkušenost stejně tak jako realizaci nestrácíme. Hm? Čili výhoda toho je, jelikož to nestrácíme, kdykoliv si tuto zkušenost, která je spojená s hlubokým prožitkem, můžeme připomenout. Ta zkušenost tedy zůstává ve vědomí. Zkušenost džány a zkušenost realizace nemůžeme vědomí zapomenout, protože je spojená s vyšším stupněm vdělosti uvědomění srovnovážnosti vědomí. Není žádná džána, pokud není rovnováha vědomí. To je právě to, co je tak často nepochopené. Budistická džána není žádný, žádný trans, ale je vyšší stupeň jemnosti, rovnoměrnosti vědomí. Meditující si je plně vědom všeho, co se děje. Dá se to přirovnat ke stavu jíst hlubokého spánku. V hlubokém spánku si nejsme ničeho vědomí, ale ve stavu prohloubení je úplná jasnost. Právě proto tento stav je možno použít k nadpříru... kultivaci nadpřirozených sil. Tedy, jestliže získáme tuto zkušenost, pak, po tom, co jsme dlouhou dobu probíhali v této zkušenosti, jestliže se mysl obrátí sama na sebe, uvidí, ten stejný objekt, který pozorovala zde v nosních dírek uvidí v základním vědomí, když se obrátí k srdci, srdce je dle buddhismu, se dá lokalizovat jako místo základního vědomí. Jestliže ho uvidí, znamená to, že dosáhle fixace a též uvidí to vědomí, které běží k tomu objektu v podobě síly. Vědomí není nic jiného. Samsárické vědomí je jistá síla, energie. A jelikož Učitel mu vysvětlí, jak vidět ty důvody tohoto prohloubení to vědomí, pět faktorů vědomí, no tak je pozná právě v tom proudu vědomí. To je lehká věc, nemůže je minout. Čas ne už nám vypršel, tak uděláme 15 minut přestávky a další meditace. Tak to jsou instrukce pro ty, kteří chtějí. Kultivovat tuto zkušenost, to hloubení, stojí to za to, ale není to nezbytně nutné. Těma, těma, těma, těma. Ne, ne. Třetí první fáze je, e, se, to můžeš nalistovat, že no. sutra. První fáze je, e, s moudrostí vnímáš dlouhý nebo krátký no. nádech a výdech. Druhá fáze je, e, Plně si vědom hm? formace těla se učím nadechovat a vydechovat. A tato formace těla není nic jiného než dech. Hm? A plně si vědom formace těla je vysvětlováno též plně si vědom nejenom formace těla jako dechu, ale formace těla který je tedy karmického těla karadžakája, které je základ pro dech a formace vlastně toho vědomí, které pozoruje dech. Hm? Tyto tři elementy, když se spojí, tak vzniká jemný obraz dechu. Hm? A čtvrté cvičení, pasambayam káya sankáram, a sami ty sikaty pasambayam kaya sankáram, zjemňují hm? tuto hm? Formaci dechu se učím nadechovat a vydechovat, a to jsou ty stádie džány. První, druhá, třetí až čtvrtá, kde vlastně ta formace dechu je tak zjemněná, že mizí. Jo, děkuji. Jo, hm. to obraz toho dechu nevytváříme záměrně nebo uměle vznikne po tom, co jsme schopni to vnímat současně. To v a, a uvědomněnosti to je samozřejmě. Uh -huh. Protože v meditaci vlastně, aby si udržel koncentraci a, a moudrost, musíš používat mentální objekt. Protože ten ty fyzický objekty se stále mění. A ten mentální objekt právě zjimňuje. Protože mentální dotek je jemný dotek. Dotek smyslu je hrubý dotek. To je v, aby darmě vysvětleno jako pro jogína dotek oka s, s barvou je jako když dva berani, duci, duci, duci, mm -hmm. a objekt vědomí s mentálním objektem jsou jako dva chuchvalce bavlny, které o sebe dřeš. Jo? Je daleko jemnější. Mm -hmm. Tím, že se stává jemnější, vědomí se prosvícuje. Mm -hmm. A jak se stává jemnější, že e, právě používáš koncentraci ne? a moudrost, ne, která je s ní spojená. Vlastně yoga samaty je yoga poznání, utrpení hrubého dotyku. Uh -huh. Když poznáš to utrpení hrubého dotyku, uh -huh. tak pak ten dotyk se zjistí. Uh -huh. Vlastně na principu si funguje i tantra, Když se vysvědět, na, stejný, vysvědět, na stejným principu to je, je, je většinou. Taky, vysvědět. Tak je, stejný. Uh -huh. Stejný, jenom že se tam dostává víc... Intelektuálně než tím počítkem. Mm -hmm. Musíš si vytvořit ten jemný objekt, který ho zůstává. Že? Mm -hmm. Ale tam si ho vytváříš více e, jako, e, s intelektuálním pochopením, tady si to vytváříš víc jako s přímým dotykem. Mm -hmm. To je to dlouhodobě, kdy se to studuje ten obraz, aby se to zafixoval co a potom. No, a tam je to spojené také s více s tou teorií meditace založený na tom základním vědomí. Mm -hmm. Protože v tom základním vědomí se může objevit mnoho objektů pohromadě. Mm -hmm. Ale v téhle tý tradici můžeš mít jenom jeden objekt. Mm -hmm. no, no, no, no. No, třeba taková kálačakra, to je už pak já nevím, kolik to mají, několik stovek objektů si musíš mm -hmm. pamatovat. Což to není špatný, to ti dá. Jezus, mně to přišlo také... Ty, ty jsi studoval kala, Kalaček? Kalaček poměl na léko, takže s tím obdružstvenou pracuji. A to úplně mu to přišlo, jak by to byla forma na odlívání třeba sošek. vlastně tam mysle si vizualizuje ten obraz s těma všema těmito barvama, vlastně s mantrou a teď se do toho vlije to vědomí a ono jako by tím dostane formu, že, dostane vlastně, že se dostane na určitou úroveň to vědomí díky tomu, že se vlastně tak do toho může opřít. Ta tantra je právě hodně spojená s Jokočáro. že vlastně na, na základě těch hm, obrazů vlastně studuješ základní vědy.